Олдос Гакслі Брама сприйняття. З, з англійської переклав Олександр Буценко. Присвячується М. Якби очистити браму сприйняття, людині б відкрилося усе до кінця. Вільям Блейк. У 1886 році німецький фармаколог Людвіг Левін опублікував перше систематичне дослідження кактуса, що згодом був названий його ім'ям. Анхалоніум Левіній виявився відкриттям для науки, а для первісної релігії та індіанців Мексики та Південно-Західної Америки він був супутником з давніх давен. За словами одного з перших іспанських прибульців до Нового світу, Індійці жували корінь, який називали пейотлем, і якому поклонялися як божеству. Чому вони вбачали в цьому корінні божество, стало зрозуміло, коли такі відомі психологи, як Єнш, Елліс і Ваєр Мітчел, почали експериментувати з мескаліном, активним елементом пейотля. Ні, вчені не скотилися до ідолопоклонства, але одностайно визнали мескалін унікальним споміж наркотичних засобів. Уживаний у відповідних дозах, мескалін глибше впливає на свідомість, залишаючись при цьому менш токсичним за будь-який інший препарат такого типу. З часів Левіна і Хейвлока-Елліса дослідження мескаліну проводилися спорадично – хіміки так і не виділили чистий алкалоїд, одначе навчилися синтезувати його, щоб не залежати від рідких і нерегулярних урожаїв пустельного кактуса. Психіатри випробовували на собі дію мескаліну, плекаючи надію, краще й безпосередніше розібратися у процесах, що відбуваються в мозку пацієнта. На жаль, розглядаючи обмежені проблеми в занадто звужених умовах, Психологи зуміли встановити і каталогізувати лише деякі дивовижні якості наркотичної речовини. Невропатологи і фізіологи з'ясували трохи про механізм впливу мискаліну на центральну нервову систему. Зрештою, один професійний філософ вжив мискалін, щоб з його допомогою пролити світло на такі стародавні і нерозв'язні питання, як місце розуму в природі і зв'язок між розумом і свідомістю. Так ішлося, доки 2-3 роки тому не був відкритий новий і, мабуть, дуже важливий феномен. Насправді з ним стикалося протягом кількох десятиліть, одначе, як це трапляється, не помічали, доки молодого англійського психолога, що тепер працює в Канаді, вразила схожість хімічного складу мескаліну та адреналіну. Наступні дослідження показали, що структурний біохімічний зв'язок з обома речовинами має лісергічна кислота, як найдущий галюциноген, що його видобувають з ріжків. Після цього було зроблено відкриття, що аденохром, продукт розпаду адреналіну, може викликати багато симптомів мескалінової інтоксикації. Але аденохром швидше за все утворюється довільно в людському тілі, Іншими словами, кожен із нас здатний виробити хімічну речовину, найдрібніші доси якого, як відомо, спричиняють глибокі зміни в свідомості. Деякі з цих змін нагадують ті, що відбуваються при найтиповішій хворобі ХХ століття – шизофренії. Чи не пояснюється розумовий розлад хімічними порушеннями? А хімічні порушення, в свою чергу, чи не пояснюються психологічним дискомфортом, що впливає на надниркові залози. Стверджувати так було б завчасно і нерозважливо. Можна лише сказати про відкриття однієї з першопричин. Разом із тим тривають систематичні пошуки ключа до розгадки. Детективи-біохіміки, психіатри, психологи проводять розслідування. Завдяки низці щасливих, як на мене, особисто обставин, на весні 1953 року я виявився причетним до цього розслідування. Один із детективів приїхав у справах до Каліфорнії. Психологічного матеріалу в розпорядженні вченого, незважаючи на триваючий протягом 7-10 років дослідження мескаліну, виявилося докумедного обмаль, і він прагнув його розширити. Я саме опинився в скрутному фінансовому становищі і, зрозуміло, жадав виступити в ролі піддослідного кролика. Ось так сталося, що ясним травневим ранком я прийняв 40 грамами мескаліну, розчиненого у півсклянці води, і сів, чекаючи наслідків. Ми проводимо життя разом, діємо спільно і взаємопов'язані одне з одним, але завжди і за всіх обставин залишаємося наодинці з собою. Мученики входять на арену, тримаючись за руки, але тортури зазнають кожен наодинці. Коханці несамовито прагнуть злити в обіймах свої відокремлені поривання почуттів в єдине самопіднесення. Марно. За самою своєю природою кожен утілений дух, приречений страждати і радіти на самоті. Відчуття, почуття, передчуття, фантазії – все це особисте і непередаване. Хіба лише за допомогою символів чи якогось посередника. Ми можемо зібрати інформацію про пережиті враження, але ніколи не зможемо зафіксувати самого враження. Від родини до нації кожна людська група – це суспільство острівних світів. Більшість острівних світів досить подібні, що сприяє їхньому внутрішньому взаємопорозумінню і навіть співпереживанню, співчуттю. А отже, пам'ятаючи про власні нестатки і приниження, ми можемо співчувати іншим, що опинилися в такому самому становищі, можемо поставити себе на їхнє місце. Зрозуміло, завжди в певному піквікському смислі. Проте в окремих випадках зв'язок між світами недостатній чи взагалі відсутній. Кожен розум – окремий простір. А простори, заселені душевно хворими чи дуже талановитими людьми, такою мірою відрізняються від просторів, в яких мешкають звичайні чоловіки і жінки, що між ними немає спільної пам'яті, а якщо й існує, то такою мірою мізерна, що не може служити основою для розуміння чи співчуття». Мовлені слова не здатні щось пояснити. Речі й події, що передаються символами, належать до взаємовиключних сфер досвіду. Вміння бачити себе такими, якими бачать нас навколишні, – безцінний дар. Та не менш важлива здатність і інших бачити такими, якими вони самі себе уявляють. Однак як бути, якщо вони належать до іншої природи чи мешкають в діаметрально протилежному світі? Як може, скажімо, здорова людина дізнатися про почуття, що їх насправді переживають душевно хворі? Чи в який спосіб ми можемо, якщо не народилися провидцями, медіумами чи музичними геніями, проникнути у світи, в яких жили Блейк, Сведенборг чи Себастьян Бах? І нарешті, як може людина яскраво вираженого ектоморфного чи інтелектуального типу, хоч якоюсь мірою поставити себе на місце того, хто належить до ендоморфного та вісцерального типу, або, за винятком певних уставлених областей, спізнати почуття того, хто живе за принципами мезоморфного та соматичного типу. Гадаю, що для заповзятого біхевіориста такі питання позбавлені сенсу. Одначе тих, хто вірить у теоретичну обумовленість практики, тобто в те, що для переживання важливі як внутрішній, так і зовнішній світи, поставлені питання дуже хвилюють, тим більш що одні з них не нерозв'язні. Інші ж вирішуються лише за виняткових обставин, недоступними для більшості методами – а отже, майже безперечно те, що я ніколи не дізнаюся, які почуття відчували сер Джон Фольстав чи Джо Луї. З другого боку, я завжди вважав, що з допомогою, скажімо, гіпнозу, самогіпнозу, шляхом систематичних медитацій або відповідного наркотику, зумів би такою мірою змінити звичний образ мислення, щоб внутрішньо звідати те, про що розповідали провидці, медіуми і навіть містики. Відштовхуючись від прочитаного про відчуття, які викликає мескалін, я наперед зробив висновок, що хоча б на кілька годин наркотик укине мене в той внутрішній стан, що його змальовував Плейк і АЕ. Однак очікуваного не сталося. Я гадав, що лежатиму із заплющеними очима занурений у видіння різноколірних геометричних конструкцій, рухомих споруд, неймовірно красивих і всіяних коштовностями, ландшафтів з героїчними постатями на їхньому тлі, символічних драм з постійно вислизаючою кінцевою розгадкою. Але, як з'ясувалося, я не врахував особливостей власного розумового складу, даних свого характеру виховання і звичок. Скільки я себе пам'ятаю, був і залишався поганим візіонером. Слова, навіть багатозначні слова поетів, не пробуджують видінь у моїй голові. Гіпнологічні образи не виникають у мене і на межі сну. Коли я про щось згадую, то пам'ять не відтворює видимі події чи предмети. З волі я можу викликати в уяві Невиразний образ учорашньої події, картину Лугарно з іще незруйнованими мостами або вигляд Байсоутер Роуд, коли по ній їздили лише зелені й маленькі омнібуси, що їх тягли старезні шкапи із швидкістю 3,5 милі на годину. Однак усі ці образи майже нереальні і цілковито не самостійні. Вони так само пов'язані з реально сприймаючими об'єктами, як гомерівські привиди з живими людьми, що зазирнули в їхнє царство тіней. Лише при високій температурі мої мислені образи отримували незалежне життя. Тим, у кого розвинута здатність до візіонерства, мій внутрішній світ має видатися навдивовиж одноманітним, обмеженим і нудним. І ось саме цей світ поганенький, але власний. Я прагнув трансформувати у щось цілковито інше. Зміна, що насправді відбулася в тому світі, аж ніякою мірою не була революційною. Через півгодини після прийняття наркотика я побачив повільний танець золотавих вогників. Затим постали розкішні червоні поверхні, що здіймалися і розходилися від яскравих згустків енергії, які, вібруючи, постійно змінювали свої контури. Потім, заплющивши очі, я відкрив сукупність сірих структур, серед яких рісніли блакитнуваті кулі, що, з'явившись, могли безшумно ковзнути геть і щезнути з поля зору. Однак при цьому не було ні облич, ні контурів людей чи тварин, я не бачив ні ландшафтів, ні неосяжних просторів, ні чарівного зростання і метаморфоз споруд, нічого, що віддалено нагадувало б драму чи притчу. Інший світ, куди я потрапив з допомогою Мескаліну, не був світом видінь. Він існував довкола мене, і я міг його спостерігати. Об'єктивний факт зазнав глибокої зміни, а те, що сталося з моїм суб'єктивним світом, було відносно незначним. Я прийняв таблетку об 1-й ранку. Через півгодини я сидів у своєму кабінеті, уважно розглядаючи маленьку скляну вазу. В ній стояли всього три квітки – розгорнута красуня португальська троянда, червоний бутон з теплішим вогняним відтінком в основі кожної пелюстки, Велика червоно-кремова гвоздика і блідо-пурпуровий на кінці обламаної квітоніжки і рис з відверто геральдичним кольором. Їхні випадкові і летючі тонкі пахощі порушували всі правила традиційного хорошого смаку. Під час сніданку мене вразила цілковита дисгармонія їхнього забарвлення. Одначе зовсім не це привернуло тепер мою увагу. Я більше не дивився на букет, як на незвичну квіткову аранжировку. Я бачив те, що явилося Атамові в день його сотворіння. Диво, мить за миттю, неприхованого існування. «Приємно?» – поцікавився хтось. Під час цієї частини експерименту всі розмови записувалися на диктофон, тож я зумів освіжити у пам'яті все сказане. Неприємно, але й неогидно, відказав я. Просто воно є. Істігейт. Чи не це слово любив уживати майстер Екхарт? Єстність. Сутність у платонічній філософії. Хіба що Платон, схоже, припустився величезної безглуздої помилки, відділивши сутність від становлення і ідентифікувавши її з метафізичною абстракцією ідеї. Вочевидь, він, бідолаха, ніколи не бачив букета квітів, що випромінювали внутрішнє світло і тримтіли лише під тягарем укладеної в них суті. Не осяг того, що заховане значення і троянди, і риса, і гвоздики не більше і не менше за них самих, скороминущості, але водночас і вічного життя постійної тлінності, але водночас і сутності в її чистому вигляді, тимчасової об'єднаності, унікальні складові якої, завдяки непоясненому, однак самоочевидному парадоксу, мають уявлятися божественним джерелом усього сутнього. Я продовжував розглядати квіти, і мені здалося, що в їхньому живому світінні я розрізнив якийсь еквівалент духм'яності, але тієї духм'яності, що не відкочується до висхідної точки, не слабшає періодично, а постійно виливається, прагнучи від краси до більшої краси, від поглибленого до ще глибшого значення. Мені спали на думку слова «благодать» і «преображення», і це, безперечно, був один із їхніх виявів. Мій погляд переходив з троянди на гвоздику і від їхнього пір'їстого полум'я на гладкі завитки чуттєвого аметисту іриса. Блаженне ведіння садшита nada, буття, будь свідомість блаженство, вперше я зрозумів не на вербальному рівні, не не віддалено, але визначено і цілковито. Що означали ці дивовижні звуки? І мені пригадалося місце з одного есе Судзукі. Що таке тіло Дхарми Будди? Сказати «тіло Дхарми Будди» – те саме, що сказати «свідомість, подоба, порожнеча, божественність». Питання ставить у Дзенбуддийському монастирі щирий і зніяковілий неофіт, на що наставник – з недоречною швидкістю одного з братів Маркс, відповідає. Огорожа в глибині саду. А той, хто осягнув цю істину, невпевнено запитує новонавернений. Можна дізнатися, хто він? Учитель б'є його по раменах своїм жезлом і відказує. Золотогривий лев. Коли я вперше прочитав це, то сприйняв як Зарозумілу дурницю Тепер усе стало ясно Як божий день І очевидно, як евклідова геометрія Звичайно, що тіло Тхарми буде було огорожою В глибині саду Водночас і не менш очевидно Воно було і цими Квітами і всім тим Що я, чи радше Блаженне не я Відпущене на мить Мною із задушливих обіймів Хотів бачити Наприклад, книжки, якими був заставлений мій кабінет. Так само, як і квіти, вони, варто було мені поглянути, заграли яскравішими барвами і наповнилися глибшим смислом. Червоні, немов рубіни, смарагдові, оправлені білим жадеїтом, агатові, аквамаринові, кольору жовтого топазу, лазуритові книжки – чиї кольори були такою мірою насичені, такою мірою внутрішньо збагачені, що видавалося, начебто вони ладні стрибнути з полиць, щоб ще наполегливіше привернути мою увагу. «Що ти скажеш про просторові зв'язки?» – запитав дослідник, поки я розглядав книжки. Відповісти було складно. Так, перспектива кімнати виглядала доволі дивною, Стіни, здавалося, не утворювали більше правильних кутів. Але не це насправді було важливе. А те, що просторові зв'язки геть перестали мене цікавити, і мій розум сприймав світ у відмінних від просторових категорій вимірах. Як правило, окол цікавлять такі проблеми як «де», «наскільки далеко», «в якому положенні відносно того чи того». В досліді з мискаліном око відповідає на запитання іншого порядку. Місце і відстань більше його не обходять. Розум вибудовує своє сприйняття, спираючись на насиченість існування, глибину смислу, зв'язки всередині структури. Я розглядав книжки, але зовсім не цікавився їхнім місцеположенням у просторі. Навпаки кинулося в очі і відклалося в свідомості те, що всі вони сяяли живим світлом і в деяких ореол був яскравіший. У цьому контексті положення в просторі й три виміри втрачали сенс. Ні, просторова категорія, звичайно, не зникла. Коли я підвівся і пройшовся, то зміг зробити це майже нормально, правильно оцінюючи розташування предметів. Простір залишився на місці – Проте втратив свою перевагу. Розум насамперед цікавили не виміри чи місце положення, а сутність і значення. Поряд із байдужістю до простору з'явилася ще глибша байдужість до часу. Здається, доволі багато. Ото й усе, що я зміг відповісти на запитання дослідника про моє відчуття часу. Доволі багато, однак абсолютно безвідносно скільки насправді. Звичайно, я міг подивитися на годинника, але знав, що він перебуває в іншому світі. Моїм справжнім відчуттям часу стало відчуття невизначеної тривалості або постійного теперішнього, відчуття, що його складали безперервно мінливі откровення. Від книжок дослідник спрямував мою увагу на меблі. Посеред кімнати стояв маленький столик для друкарської машинки. За ним був плетений стілець, а далі письмовий стіл. Три предмети утворювали складну конструкцію горизонтали, вертикали та діагонали. Конструкцію тим цікавішу, що вона сприймалася відокремлено від просторових зв'язків. Столик, стілець і письмовий стіл складали композицію що нагадували твори Брака, Хуана Гріса, «Натюрморт», впізнавано пов'язаний з об'єктивним світом, однак представлений без докладності, без спроби фотографічного реалізму. Я розглядав свої меблі не оком ультилітариста, котрому потрібно сидіти на стільцях, писати за письмовим столом чи столиком, не оком фотографа чи наукового регістратора, а оком чистого естета, якого цікавлять лише форми та їхні зв'язки в площині бачення чи в просторі картини. Та поки я споглядав, мій чисто естетичний погляд кубіста змінило, якщо я можу так визначити, сакраментальне бачення реальності. Я знову опинився там, де був, розглядаючи квіти. У тому світі, де все випромінювало внутрішнє світло і відрізнялося безмежністю значень. Взяти хоча б ніжки цього стільця, яка виняткова трубчаста форма, яка надприродна відполірована гладкість. Протягом кількох хвилин чи кількох століть я не просто вдивлявся в ці бамбукові ніжки, а насправді був ними чи радше сам перебував у них. Або, щоб бути ще точнішим, оскільки я не відбивало даного випадку так само, як і вони, моя безособовість перебувала в безособовості, представленій стільцем. Розмірковуючи над цим відчуттям, я погодився з думкою відомого кембриджського філософа, доктора К. Д. Броуда, що нам слід серйозніше, ніж раніше, поставитися до тієї теорії, яку Бергсон поклав в основу чуттєвого сприйняття. Згідно з його припущенням, функція мозку, нервової системи та органів чуттів переважно елімінативна, а не продуктивна. Кожна людина будь-якої миті здатна пригадати все, що будь-коли сталося з нею, і осягнути все, що відбудеться де інде Всесвіті. Функція мозку і нервової системи полягає в тому, щоб захистити нас від цієї гнітючої приголомшливої маси переважно непотрібних і недоречних знань, щоб не допустити більшої частини того, що ми могли б усвідомити і пригадати будь-якої миті, залишивши лише той мізерний і особливий сегмент, що може мати практичну користь. Відштовхуючись від цієї теорії, кожен із нас – це потенційно великий розум. Але оскільки всі ми – тварини, то наше завдання полягає передусім у виживанні. А для того, щоб уможливити біологічне виживання, необхідно пропустити великий розум крізь обмежувальний клапан мозку і нервової системи. З протилежного боку клапана витікає жалюгідна струминка свідомості – яка й допомагає нам вижити на поверхні цієї планети. Щоб сформулювати і виразити цю звужену свідомість, людина винайшла і безперервно розвивала ті системи символів і домислюваних понять, що ми їх звемо мовами. Кожен індивід водночас і бенефіціарій, і жертва тієї лінгвістичної традиції, в якій він чи вона народилася. Переваги отримує, бо мова відкриває доступ до акумульованих досягнень чужого досвіду, а жертвою виступає, бо мова змушує повірити, буцімто звужена свідомість, єдина, що існує, і до того ж викривляє почуття реальності таким чином, що вічно підмінює факти ідеями, а реальні речі словами. Те, що мовою церкви називається «царством земним», Є світ звуженої свідомості, вираженої, так би мовити, вихолощеною мовою. Різноманітні інші світи, з якими людські істоти трапляються, стикаються, мають у цілому багато елементів тієї свідомості, що належить Великому Розуму. Більшість людей протягом життя знають лише те, що витікає з їхнього обмежувального клапана і освячено місцевою мовою як істинна дійсність Однак окремі люди, схоже, народжуються зі своєрідним обвідним перепуском що вводить в оману обмежувальний клапан Ще дехто може тимчасово набувати обвідні перепуски мимоволі чи за допомогою обдуманих духовних вправ а також під впливом гіпнозу чи наркотичних засобів Крізь ці постійні чи тимчасові обвідні перепустки надходить сприйняття хайне всього, що відбувається де у світі, оскільки перепусток не скасовує обмежувального клапана, який і далі стримує необмежений зміст великого розуму. Однак інформація набагато ширша і різноманітніша від того, реально відібраного утилітарного матеріалу, що сприймається нашою звуженою індивідуальною свідомістю як цілковита чи принаймні самодостатня картина дійсності. Мозок має багато фрагментативних систем, що служать для координування його діяльності. Деякі з ензимів регулюють вміст глюкози в мозкових клітинах. Мескалін загальмовує вироблення цих ферментів і таким чином зменшує вміст глюкози в органі, що відчуває постійну потребу в цукрі. Що ж відбувається, коли мескалін зменшує звичну порцію цукру в мозку? Вичерпної відповіді дати неможливо, оскільки надто мало випадків було досліджено. Однак можна узагальнити з нечисленних досліджень випадків реакцію більшості з тих, хто прийняв під наглядом мескалін. Перше. Пам'ять і конкретне мислення певною мірою, якщо не цілковито притупляється. Прослуховуючи запис своєї розмови під впливом наркотику, я б не сказав, що виглядав дурніше, ніж звичайно. Друге. Зорові відчуття стають гострішими. Око відкриває незаймане сприйняття дитинства, коли чуття дотику не підкорялися миттєво і автоматично ідеї. Вплив простору зменшується, а вплив часу сходить на нівець. Третє. Хоч інтелект залишається незмінним, а сприйняття безмежно поліпшується, воля зазнає глибоких змін на гірше, той, хто приймає мескалін, не вбачає потреби в будь-якій дії і сприймає більшість ситуацій, в яких, звичайно, ладен був боротися і страждати, відверто нудними. Вони його не цікавлять, оскільки є речі важливіші, що про них варто думати. Четверте. Ці важливіші речі можуть сприйматися або зовні, як було в моєму випадку, або всередині, або в обох світах, внутрішньому і зовнішньому, одночасно чи послідовно. А те, що вони важливіші, видається самоочевидним кожному, хто приймає мескалінь, якщо в нього здорова печінка і непорушена свідомість. Такий ефект мескаліну і можна було чекати від наркотику, здатного послабити дійовість мозкового обмежувального клапана. Коли в мозку вичерпується цукор, непідгодоване его слабше, забуває про свої обов'язки і цілковито втрачає інтерес до тих просторових і часових зв'язків, що так багато важить для організму, який прагне утриматися в цьому світі. Коли крізь продірявлений клапан просочується великий розум, виникають найрізноманітніші непотрібні з біологічного вигляду явища. В одних випадках це може бути надчуттєве сприйняття. Іншим відкривається світ візіонерської краси. Ще інші пізнають благодать, незмірну цінність і багатозначність голого існування, визначеної неумоглядної події. На останній стадії втрати его з'являється невиразне знання того, що все присутнє у всьому, і що все насправді кожний. Це та межа, як мені здається, до якої може наблизитися обмежена свідомість в осягненні всього, що відбувається де інде у Всесвіті. Якою мірою багатозначне в цьому контексті сприйняття кольору, загострене під впливом мескаліну? Для окремих видів тварин украй важлива з біологічного погляду здібність розрізняти певні відтінки – але в межах свого утилітарного спектра більшість істот – цілковиті дальтоніки. Скажімо, бджоли більшу частину свого часу віддають тому, що позбавляють незайманості розквітлих дів весни. Однак, як довів фон Фріш, розрізняють при цьому лише кілька кольорів. Розвинуте чуття кольорового сприйняття в людини – біологічна розкіш. Неоціненна для неї, як для розумної і духовної істоти, але не потрібна для її виживання, як тварини. Судячи з прикметників, що їх Гомер уклав у вуста своїх героїв Троянської війни, вони не набагато перевищували бджіл в умінні розрізняти кольори. Принаймні, у цьому розумінні розвиток людства справляє враження. Мескалін додає всім барвам яскравості – через що переципієнт може розрізнити найтонші відтінки, яких у звичайних умовах не помічає. Може виникнути думка, що для великого розуму так звані вторинні особливості речей є головними. У супереч локку відчуття безпомилково підказує, що кольори важливіші і заслуговують на більшу увагу, ніж маси, положення і розміри. Подібно до тих, хто приймає мескалін, багато містиків бачать надприродньо яскраві кольори не лише внутрішнім зором, а й у навколишньому об'єктивному світі. Схожі свідоцтва наводять медіуми і вразливі люди. Є медіуми, для яких коротке откровення того, хто приймає мескалін, є довголітнім досвідом щоденних і щогодинних переживань. Від цього розлового, але необхідного відступу в область теорії повернімось тепер до наших дивовижних фактів – чотирьох бамбукових ніжок посеред кімнати. На зразок нарцисів Вордсворта вони принесли з собою все багатство, безцінний дар нового ясного розуміння самої природи речей і скромніший дарунок особливого откровення – зокрема, в галузі мистецтва. Троянда є троянда. Одначе, ці ніжки стільця були і ніжками стільця, і святим Михайлом, і всіма ангелами небесними. Через 4-5 годин після початку експерименту, коли вплив москової сахарної недостатності зменшився, мене повели на велику прогулянку містом. Під час якої ми зазирнули до закладу, що скромно називався найбільшою в світі крамницею усілякої всячини, у глибині цієї крамниці, поміж іграшок, вітальних листівок, коміксів, стояв навдивовиш солідний ряд книжок з мистецтва. Я взяв на вмання першу ліпшу книжку. Вона була присвячена Вангогу і мала на обкладинці картину стілець дивовижний портрет Дінг-Ан-Сік, яку божевільний художник побачив з благоговійним жахом і спробував втілити на полотні. Однак це виявилося завданням, непосильним навіть для генія. Стілець, побачений Ван Гогом, був, по суті, таким самим, як і стілець, побачений мною. Втім, стілець на його картині – хоч і незрівнянно реальніший за будь-який стілець у звичайному сприйнятті, залишався, однак, усього тільки незвичайним виразом-символом факту. Факту відбитої сутності. Це була лише емблема. Такі емблеми виступають джерелами справжнього знання про природу речей – а це знання може підготувати розум до їхнього сприйняття і міттєвого осмислення за власними мірками. Але не більше. Хоч би якими виразними були символи, вони ніколи не зможуть замінити речей, що стоять за ними. У цьому контексті було б цікаво розглянути праці з мистецтва великих знавців сутності. Які картини розглядав екхарт. Які скульптури й картини зіграли вирішальну роль у релігійному досвіті святого Іоанна Хрестителя, Хакуїна, Гуейнена чи Вільяма Лоу? Я безсилий відповісти на ці запитання, однак глибоко підозрюю, що більшість великих знавців сутності мало захоплювалися мистецтвом. Хто просто не бажав мати з ним справи? а хто задовольнявся тим, що критики назвали б «другосортним» чи навіть «десятисортним». Для людини, чий перемінений і підвладний змінами розум міг уздріти все у всьому сутньому, аж ніяк не важив той факт, чи був твір навіть релігійного живопису «другосортним» чи «десятисортним». Мистецтво, на мою думку, Знання для початківців і для тих глибоко заблудлих, що привчили свій розум задовольнятися ерзацем сутності, символами, а не тим, що вони значать. Вишикано складеним рецептом замість справжньої страви. Я повернув Ван Гога на місце і взяв книжку, що стояла поруч. Вона була присвячена Боттічеллі. Я почав гортати. Народження Венери ніколи не викликало в мене захоплення. Венера і Марс, сповнені тієї чарівливості, що її так заповзято засудив бідолаха Раскін у розпал своєї розтягнутої любовної драми. Розкішна і ускладнена картина Наклеп. І раптом менш знайома і не надто гарна картина історія Юдіфі. Вона мене захопила, і я зачаровано розглядав але не бліду невротичну героїню з її супутником, не волосату голову жертви чи весняний ландшафт на далекому плані, а багрянистий шовк, зібраної зморшками на ліфі сукні Юдіфі з розвіяною пеленою. Те саме я вже бачив раніше, зранку, між розгляданням квітів і меблів, коли випадково опустив очі і почав захоплено розглядати свої схрещені ноги. Який лабіринт невимірно багатозначної складності в зморшках на штанах. А в структурі сірої фланелі, яка багата казкова пишнота, так само і тут, на картині Боттічелі. Цивілізовані люди носять одяг, тому ні портретування, ні міфологічні чи історичні сюжети не обходяться без показу зібганої в зборки тканини. Можна розібратися, звідки все почалося. Однак пояснити головний мотив усіх пластичних мистецтв – пишний розвиток убрань – простим кравецтвом неможливо. Художники, вочевидь, завжди любили убрання заради самого убрання або радше заради самих себе. Коли малюєш чи вирізблюєш одяг, то створюєш з практичного погляду абстрактні, можна сказати, необумовлені форми, яким віддають перевагу навіть художники суто натуралістичної традиції. У звичайній Мадонні чи апостолі чисто людський, цілковито репрезентативний елемент складає лише близько 10% усе решта, Різноколірні варіації на невичерпну тему зібраної в зборки вогняної чи полотняної тканини. Але ці дев'ять десятих нерепрезентативних частин Мадонни чи Апостола, можливо, так само важливі якісно, як і кількісно. Дуже часто вони визначають тон усього твору мистецтва, дають ключ до розкриття теми, передають настрій, характер – і ставлення до життя художника. Стоїчним спокоєм віє від рівних поверхонь і вільних, незужимлених складок костюмів п'єро де ла Франческа. Розіпнутий між дійсним і бажаним, цинічним та ідеальним, Бертіні вдало сполучає майже карикатурну правдоподібність облич із жахливими кравецькими абстракціями – що втілюють у камені чи бронзі вічні риторичні штампи – героїзм, благочестя, піднесеність, якими постійно надихаються люди у більшості випадків даремно. Згадаймо і внутрішньотривожні строї і мантії Ель Греко, і гострі переплетені вогненні зборки, в які Козі Мотура одягає свої постаті – у першого традиційне духовне начало постає безіменним фізіологічним мученням. У другого – обпалює болісне відчуття сутності світу, чужості й ворожості. Або візьмемо Ватто. Його чоловіки і жінки грають на лютнях, збираються на галантні свята, відпливають на острів Кіферу, на оксамитових галявинах, і під благородними деревами. Їхня нескінченна меланхолія і тяжка болісна чуттєвість їхнього творця знаходять відбиток не в діях, жестах чи виписаних обличчях, а в характері й будові тканини та втяних суконь, атласних пелерин і камзолів. Ні дюйма рівної поверхні, ні миті спокою чи впевненості, а лише шовкове буяння незліченних крихітних зборочок і зморщок з безперервним переходом. Внутрішня невпевненість передана бездоганною рукою майстра від тону до тону, від одного невизначеного кольору до іншого. У житті людина гадає, а Бог рішає. У пластичних мистецтвах гадає суб'єкт твору, а те, що рішає, позначене з одного боку характером художника, а з другого, принаймні у портретуванні, історичному сюжеті і жанровому живопису, вирізбленим чи виписаним одягом. Між цими двома точками може трапитися так, що Фетегаланд розридається, розіп'ятий Христос стане вдоволеним, майже веселим. Бачування нестерпно сексуальним, а портрет вершини жіночої глупоти я маю на увазі незрівнянну мадам Муатесіє-Енгра виразить як найаскетичніший і безкомпромісний розум. Але це не все. Як мені тепер стало зрозуміло, убрання не просто спосіб уведення абстрактних форм у натуралістичний живопис чи скульптуру, те, що більшості з нас може відкритися лише під впливом мескаліну, художник завдяки своєму природженому дару бачить щоденно. Його сприйняття не обмежене тим, що корисно в біологічному чи соціальному плані. Частка знання великого розуму проникає крізь його обмежувальний клапан і його его у свідомість. Це знання справжнього значення всього сущого. Художникові, як і тому, хто приймає мескалін, шати уявляються живими іерогліфами, покликаними з усією виразністю передати вибірну містерію чистого буття. І зморшки моїх сірих фланелевих штанів були наповнені єстністю, більше ніж стілець, поступаючись хіба що над природним квітом. Чим була викликана така привілейованість, я не міг пояснити. Можливо, вся справа в тому, що форми зібганого в складки одягу такою мірою дивні й драматичні, що притягають око, приваблюючи увагу до дивовижного факту справжнього існування? Хто знає. Важливіше за причину відчуття власне відчуття. Вдивляючись у сукню Юдіфі у найбільшій у світі кремниці усякої всячини, я зрозумів, що Ботічелі і не лише Ботічелі, а й багато інших дивилися на убрання тим самим переміненим і підвладним змінам поглядом. Вони бачили істкейт, усе загальність і нескінченність зібганої в складки одежі, і прагнули втілити це на полотні чи в камені. Зрозуміло марно оскільки благоговіння і здивування перед чистим буттям належать до іншого порядку. Вони не під силу навіть вищому виражальному мистецтву. Разом з тим у сукні Юдіфі я зміг побачити те, що передав би, якби сам був геніальним художником, з моршками своїх старих сірих фланелевих штанів. Богу відомо, зовсім небагато в порівнянні з реальністю, однак, Достатньо для того, щоб захоплювати все нові і нові покоління глядачів. Достатньо, щоб примузити їх зрештою хоч трохи збагнути істинне значення того, що ми через свою жалюгідну глупоту називаємо усього лише речами, віддаючи перевагу телебаченню. Саме так слід дивитися, проказав я, розглядаючи зморшки на своїх штанах. Барвисті книжки на полицях і ніжки мого нескінченно значущішого Ніж у ванголе стільця, ванголе стільця, ванголе стільця.